باب خدا علینا الحاکم صدق شہارت الواحی دیجوز له من یقزی بیه دی باب مصددہ دی چھرکلہ دیو او قازی مخیتا خصمین راشی یو مدعی بل مدعا عليه وی مدعی سرا صرف سر یو شاہد شتے او بل شاہد ا مقدار نشاهدت کو دو کسان دی او حاكم او قاضي تا د غيو شاهد نشاهدت صدق او استنوال معلوم وي ف ايده قاضي په علم باندې د مدعی لپاره به سل کوله شي کني شي کوله بابن اذالم الحاكم صدق شهادت الواحد يجوز له ان يقضي به جہیزی د دل دلراج په دیوانی پیسلو کی کنه دی خبره کی اتفاق ده چې قزادہ قاضی په علمه غیر معتبر ده په حدود کی باب د حضور کی په علم بي سلن شک ولې پوری چې مقدار ده شهادت پرانهي دو حدودن الاوج نور کم و عملات دی دیکی سوکم دے امام شایفی سے صاحبین و پنزبان دی مطلقا جائز دائی چه قاضی پر علم باندی پیسر ہوگی اد امام مالک و احمد سے پنزبان دی مطلقا نا جائز دائی امام ابو حنیبہ رحمه اللہ فکی تفسیر فی چکه چرته علم د قاضي حاصر شو بس د قزانا لمن صدق زانا رستا نو پیسه له او کنا د لا په دې منصب نه پیسې ور دي نه مخ کی تاریخ بری صدق ده ته معلومه په منصب رستا پاز شو د غینم باد پیسه له کئ معنی شي دا مسله شو د باب کې چې مصانب کما خبره ذکر کړل <سؤال> ہنو دا دا عمار بن خزیما دا ترا حدیث روایت تی دلتی نم نده زکر صحابی لے جہادت صحابی مخدر نده چی نبی علیہ السلام عزتیو یو ازت آرابینا پستت باہن نبی صلی الله علیہ وسلم نبی علیہ السلام اغتوی چتہ په سرست رازا او نبی اللہ علیہ السلام ای زکورتا زم چیستا دے اس کمی پیسی دیا غطار در کمی اغزیو سمان فرسی چوار کی دیتا پیسی دیا اس ایتا ما بسی رازا فاسر آ رسول اللہ علیہ السلام نبی اللہ علیہ السلام تیز کو المشربتار و ابتال آرابی او سسس کی دو دا آرابی خلار خلار روان فتفق ریجالن یعطی رزون شوروش سړیجی پیش کېدل عربي تا فوسا و مونه فرس دیو قیمت کوو د سره د اس یعنی مقصد دا چې هغه روانو د خلقو څخه پتني شي نور صاحب کرام ته چې د د اس په نبی رسول اسلام خرج کړی له هغه مليت په اساس کې د ویزی خرصومه نه هوزه قیامت شروع ولا شعورون د نبی رجلي رسول اسلام ابت او غسری در برګ دا ورته پټوی نه بیل صاحب کیرامو دینګول په بیا د پاسا روبي اګړي هو ته پته نه و دلتي د عربي پنيت کې فسادر راغې ممکن دا چې چا ورته سپیسی زیاتی خوذري رته ته پیدا شي ته ته خوشال شي فنذا العرب وواذق عربین به نسراتو سرو فقاري ان کنتم ابتان هاذل کچریتا غیستنکی دی اصطرہ خجوائی لہا وئنہو کنی نبیتو حسین خرصوم نو ادریدو نبی صلی اللہ علیہ السلام حین سمیعنی دال عرابی کری جد آرابی آواز واریدو فقالو نبی ریسا اولیسا قد ابتاتو من کائمان داسترننی غیسته نو اے عرابی واللہی لا واللہی ما بیعتو که نا زمانی پالاق اسی ماغبتان دی خرص کری السلام <سؤال> بالې لی نه بالا ولی دی دې قب تهته من کماس غی سرې طبقل عراي شروش عرا ور حالو مشهید انګواه والله د د موقام کې عرايمونکر شو دبییر سرسلام مدای شو دقدرت شان ته ګوره چې خو ب ساب هغهې موخ کې و نو غ ا اشا د کویکه خ باید تهوو اے پیغمبر دا استغفار دې نبیری سلام حیران شو چہ دی عربی, عربی سکل ما دا معاملہ ما کوله په دغه وخت خوځیمانو دې څنګه دا خبره کوي نبیری سلام رحم الله شو خوځیمه باندې او ته به مت شهلو پس سبب باندې ټګواہی کې حال کې تهونه وی فقال می خوځیمه می تصدیق کی یا رسول الله سبمنه تصدیق, تصدیق دا اې دا الله پیغمبره د دې عبارت خو یا مقصد دا دی چې الله پیغمبره تدروغ نه وي نو په دې وای کو یي مقصد دا دی چې اې دا الله د ایمان په وخت تصدیق کړې هر څه کی چې تاسو نو با رښتئی دا خبره هم کوي او دا مقصد هم کوي چې اې دا مقصد هر کله منږ ستاسو تصدیق کوو په هغه امور کې چې غړت غړتي او ته جیوه خبرم دوی کې منږه منو دا ما مري خبر ده پرې تصدیق نه کوم دا ډیره ده کار خبره او ډیره جوړه خبره نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د ری د خصوصیت او ګرځو چې په جال نبی او صلی الله علیه و سلم شهادت خزیما او ګرځو نبی اسلام شهادت د خزیما پښان د شهادت ته دوه سړو به شهادت سره جولایني یا په زيره شهادت ته دوه سړو سره ام دغه وجنې حساب کرامو کله قران را جمع کول او هغه به د جاسلي کلي به اموندون په غيب نه کسن ګواهان و درول يومقکی د سوره خو زید مردا نهو سره د بل چاسنو لیکلی شوې او یاد خلکو ته یاد غوړي کړی شي خو جون کړه د شهادت د دوو کسانو په ځای قائمونو هغه صحابه کرامو واغیص به دې دوبال را جمع کولو سری احزاب یو آیات کې لري واسي ترې کول مبارک کی تر د دراجانو او خو زیما سره بیا مدونه لري واه د شهادت د دوو کسانو په ځای قائم ندي عربین نومسو بځې وي چې سوي ابن الحارثي نو او زو سوي ابن قيس او سوي ابن قيس حافظ حجر وي وهم دي نو ممکن نه چې دا ولې نه وي بیا د دې عربي د قسید تټمیم دا څه وشو چې نبی اسلام استغفر اس پرې خو کرام او فلک ته چې پټ ولګی که ده ده اصب نبیلی اسلام خرسکرده و بی دست طریقه اکلا نو بس اغوام وی منگ ناخل طول او رز اصب وگرزو وگرزو وگرزو او تر ما خام پوری چوانه مجبورن ما خام کی کورت بودل کوری وطر چه وطرونو چه سار را پاس دنو اصم مر او داخبه چگون ده اصماتی سپورتانی ولیو <تزیعیز> دا سیاهه د سوي دي دین یو دا خبره معلوم شو چې دو ښه نه ده چل ښه نه ده او د دنیا لالچ او د دنیا هرس دا خصنه ده غیري سوي دربران گیختو پدینو دا جلو سوش اوس د دې حديث کې تاسو ګوري چې نبي عليه صلوات و سلام علم راغله په خبره باندې چې زه ما رښتیا وای نو نبی علیہ السلام قاضیود غي نه پزدا علم راغله ک نبی علیہ السلام د ځان د پاراست په یو شاهد چې تلک ولا نو کولې شو علم خوې نک پری خو ک کولې شو نو کولې شو خوې د کپس د قزانه ایرم راغری کوریشو قبل القضا که ایرم راغری بیا نشکواله وای باب القذاب الیمین والشاهد تاس تطدا سبات وقازیان جوړیږي چتازو قازيان جوړ شي یو کس تاسو ته داویر نو نپاکي مدعی پی جاندل مدعی علیه پی جاندل دا یو اهم خبره بي سره جتازو کوي نو اول و تاسو په دعوی پی سره دعوی مقصد دا نه شي دعوه جو اخلی کنه ونو خارج وي کیس کیسونه جوړوي مثلا تاسو ته چا کیس راوړو خزو خاون او خازویتی قیس دې سړي له ما طلاق ور کړلی او دې وڅкме نه مني نو تاسو بکی زکه خارج کړي داوه غلطه ده خازویلار طلاق نشو ور کول داوه صحیح شون نه پس په با مدعیوی مدعلیہی وي, وي نو دمیدعی د پارق غواهان دیو د مدعلیہی د پارق قسم نو اول بتوس د مدعیین غواهان خالي دې چې مدعلیہی راغتي د قسم پر مدعی ده پارق گواهان وو گواهان اغه پدرول جرح په ونشوه داغه په حق کې به 30 وکړل شي مدعی ده پارق گواهان وو جرح او شوه نو زه مدعی خبره ثاقد شو اوس په مدعلیه ده پارق قسمي مدعلیه لقدسمنا انکار وکړلو نبيه هم ده مدعی په حق کې پی سره کی تکنو کول دا ا د دغه نه د قسم بزللی د امام ابو حنیفه سي پنيز باندې او اقرار دله صاحبانو پنيز باندې او کچرتہ مدعلیه قسمه خړلو نبیا وتا سو همد مدعی په حق کې پسلو نو کوم مدعی دوه گواهان پېښړو نو مليتي پاک قاضي به قبلي ګواهن دو جرح کوښو نه بیا ومنه قبلې لګي نو مسنددار دې مدعی لپاره کوي وره نو بل طرف ته دا مدعی چې قسم اخري د بل غوا په زبانې نو پدیوانه قاضي به سره کولې شي کنه شي کولې مسله کې اختلاف دی اي مسله سوي چې يمين د مدعی قائم بره دي شي په مقام د شاهدي اخر ور سا ست دي اختلاف هم ده حدود نه علاوه حدود کی بالاتفاق پهو شاهد سره او قسم سره کار نه کی ده حدود نه علاوه ور کی احناب حضرات وې چنشي اي مساله سوي شي احناب حضرات وې حیمه بخاری سے پلжами صحیح کی باب بری امین مناقت کلی دی شاریحین وی دغت ترجمت الباب کی که پدی که میل مسلک ده احنا بوت یو خو ایمان بخاری چې کم حدیث راولی په پده غباب کې نشاہ داکا او یمینو قصر کردی چی یا مستاد دو گواهانی یا برالیبن سلی یمینی نو قصر دغی تاوی چی مدعیب بنشو ترک دو گواهانو پوری او چې دو غواهان نه نو بل جانب تو یمینې په خپل یو معلوم چيو غواپ یمینې چری او دغه دا د ابن شبروما کې زیکر ذکر کړل دی د عبد الرحیم بل حدیث په کې هم ذکر کړل دی او هغه حدیث چې کم تواتر ته قریب دی البینۃ المدعی والیمین علمن انکر ا چټول غواهان په جانب د مدعی کې او ټول ايمان په جانب ده مطاليه کی اوس په دې صورت کې تاسو مدعي اليمين ورته ټول يمين په جانب ده مطاليه کی را نغلو کم خلک چې قائل دي هغه حديث الباب نه استدلال ني سي چې ان رسولزم قضا بي يمين و شاهد پیغمبر علي سلام په يمين او شاهد یو شاهد به کې سره لیکن مونږ وایو چې دا حدیث د حدیثو کثیرو حدیث حدیث صحیحو مقابله کوي احتمال د تعویل لري اغداسي چې نبی علیہ الصلاتو سلام په صلب یمین کړوا بعد الشاهد الواحد پس ته شاهد الواحد, الواحد یعنی مدعی یو ګواه بشکړو خو د دې باوجود د رسول پی اسلام په صلب شی کړوا پر یمین نو یمین نه جنه پاره همداله یمین یې کړو نو مطلب دګ څنګه چې بدون شاهد مدعلیه قسم اخرى په سره کی نو د شاهد واحدن مدعلیه با قسم باندې په سره کی دایمه څنګه چې مایه بخاری کتاب روان کې باب انقضاء اذا طلب راهب المرتهن وناحي کی د حدیث کرکړ چې البینۃ المدعی والیمین علی المدعى علی با اینو پا مدعی و اینو او با اید نبی علیہ السلام حدیثی کرکرچ انو بیسام قضا ان الیمین علی مدالیهی او دغس امام بخاری کتاب و کې کی, کی امدہ خبر کرلہ چی یمین علی مدالیهی دے یمین علی ندار تولی خبر شروع دیم دي سرادي حديثي مخام تعويض کی یو دغه تعویل مناسب هم دی دي څنګه غیر مناسب, مناسب. او یادہ محمول له مصالحت ما دی قضا بی یمین و شاهد محمول له بسی شی او چ بند یو کس یمین نو بل شاهد نو بیا ذمیر السلام تی یمین مو غستو ادرین پس پی سلام نو صلح وک بالرغم من ان هناك ابو چې په دې حديث کې تضروردی استاد چې دین هغه ربيعه ابن ابي عبد الرحمن دي تضروردی نن عبد العزيز دي او ربيعه چې حديث له هر کوي منزهيل ابن ابي صالح له نقل کوي بیا دغه شو چې د عبد العزيز چې تراوردی په دې سند کې ورته ویل شوی دې نه دې له شو ته وي که دا حدیث ما تا تار ترپنا ربیع بیان کړی دی قضابی لیمینی ما شاہید سوحیل ابن امی صالح نحیرو نو آغا ارتداوی چی زمان کم شاگرد ربیعا نو آغا ما تا دا خبر را کړی کرده چې دا حدیث ما تا کړی دی او دا زمان په ستیقه دی خود مړه ده چوله احفظهما ت یاد نه ده اگر روغ نه وي ماته یاد نه لري عبد العزيز <سؤال> وجه دوا چې سهيل ته سړي مارې رسیدل د په حفظه کې پرق راغلو نو دا حديث داغه نه پټي وي هر څه یو نو سهيل مې یاده حديث دما فیت لنا پس بیانولو ممدلتی بیوی ان ربیات عنه انا بی سببی ان ربیات نکروز تیمدار اغله نه مدوی چی اخبرنی ربیات ربیات عنی عن ابي خبر را کله ما ربیات ربیات زمان روایت نقل کړی دې حضرت خپل پلان نه خو به سند دي دې حدیث ته د محدثینو په اصطلاح کې من حدثا ونسيو سوق جو حدیث بیان کې غروس ته هیر شي غروس ته داسې کې ندی نذیر ترمذی کې شته باب المنذیل بعد الوضوء پاک له حدیث ته حدثنا جریر قال حدثنيه علي بن مجاهد عني هو عندي ثقه جریر ویچ مات حدیث بیان کڑی علی بن مجاہد زمانا جریر وی زمانا, زمانا. خود چونک علی بن مجاہد زمان پنیسی قره ادا روغنوی لینا زدہ حدیثی نیو پری ترتیبی بیانی تازو پوها شایی پری خواهی حدیث, حدیث من حندسا پنسید سکچی حدیث بیانی کبیتر استحیر شید دام اقصد دیگر ویچ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 په دې سنند کې سليمان بن بلال او سادات ترتیب سره ملاقات شوی دی ډېر apparatus نمدازي خبر خیال هم دي سليمان بن بلال ابييا نصير بن داغي نو وي قالسه بلقيت سهيله داور پسې چې کوم حديث دی نو دا, دا د خپل بلارنه حدیث نه قرقي چي شعيس چي سميتو جدي الزبيب شعيسوي ما د خپل نیکه زبيب نو ورې دريو با اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش نو لري غو نه بي له سم يو را کړ الى بني الانبر بني قوم فاخذوهم دغ له کړوني ول لرا بې رکبته پر وقام کې نهایت الطيب چې د پاترا برت الطيب کې یو ځلینوم ده دا امره ده ذات عرق قدرمنه کې واقع فاستعقوهم نغبوت لدین رسول نبی دا الله صلی الله علیه وسلم تام وېني وېني زوبېمو پر کې تو زه سور جون په خپل سر لوی باندې په سبق توهم ثمکه چې شوم لري تو رنا او کې مې ځان وراسو فقوذ مې السلام یا نبی الله ورحمه الله وبركاته آتا جندو جوند او کام تر رساله کړ په خزونه موږ یې ونیو ول ول مسند داوا چې د دې اسلام راوړې قرآنه دې داشوري چې هجرت یې نه لیکلو نه نبی دې سلام او برکله او په هغه به پیغمبر پوی دون بریلیان خواې غرکدي و د کو ناصل نه او تا سره منږه اسلام را وړی حال لې چېمونږه اسلام را وړی دی نه او دلامی دپاره مووس ک چل کړی دی نه پو د غری وار ورم نه نا آزان ناممونږ کټکلی غګونه د ډګرو او د اوانو غګړه کټکو د دلاې پهطور چې مسلمانان بار حال دا خبرې خو د وکړی دې مېږي چې د غبن انبر قبيلهمره او رسله لکه قديمه بل انبر اني باني له انبر نما ته وي نبی الله صل الله عليه وسلم هل لكم بينهت ايشتي ساو د پر پری خبر اند اسلام را وړي مخيدني ولې کې روزاس نه پر ايامو روبي بو ما ورته وي او نبی عليه السلام ماته من بيان کستا کته غواهن سو د ورته سموره يو چې دا سړی د بنی لمبر ته والله جولو اخه او بل سړو سمما وله چې موسم کړړی ا هغه بل سړی زوبب نه بیر اسلام سلام خو راوي د لری کفاشا در راجل نامبل سی کو وکړه چې او مومونږ اسلام را وړی د دی نه مخکې چېمونږی شو او ان کار وکوو سه دګه کولونه نؤوى النبي صلى الله عليه وسلم قد أبا انكار وقلو أن يشهد لك ليس مراتي تعالى قوائيوكي فتعليب مع شائدك الآخر ترقب البلشة قسم خري فقل دماغو دينا عم فاستحال فاني نبير زم زمانا قسم واغس نماغو دا الله فنم لقد أسلمنا بالله يوم الكذا وكذا دا غزرا مون اسلام را وړې پ الله باندې پلان کې پلان کې او بیا موږ کټکړو وګونو ډنګرو نو چې کړه دا چل موکو ن الله پیغمبر وی از ابو لاشی چې کم دا لخرو وجايدين ته هم دا تقسیم وکي د نیم اموالو یعنی مقصد ته چې نیم اموال دیولور <سؤال> کې دې او ولات تمسو ضراري دې بچو تمہره سي او ما تي به ته سلې د پاره وی لولا ان الله لا يحب الظالمين کنا خبر نه چاله نو خي مرباده ولد عمل چوسړه مهنه توجی کوشش وکي او ځان ستړي او دا غستریواله غته سماره د دنیا می لاونه شي پري الله نه خوش ali نمرزینکم ا قاله مونه کوم کړي تاسو نه یو وجب هي هم اني مطلب یې نو چې موږ تاسو ته د مال نیمو ارز د خدای د صحابه کرام تللی سفر کړي مشقته برداشت کړي او قانون د ریخبری تقاضا کوي چې مال ټوله غتو خدای دې په کې مسله داراله تصفیه مونږ اسلام را وړي هغه تم سپېدای مه لاسو تاسو موږ کولای نیم مال ورکړي دې دې ته د لهې د پاره خبره وکړه دې ته په مستنيم ته حديث دې ذکر کړل دي چې دغه د الله پیغمبر مشاهره او په قسم دغه باندې پیسره و مونږ ته وایو چې پیغمبر اسلام کوله پیسره الله نه کړ پیسره چې پیغمبر اسلام کړو اندل ویټول مال ټول مال دې باندې کېدو پیسله نه شو دنه پیر اسلام مصالحت وکړه او دا که سمې چې دنه وغه څو د دې تصدیق لپاره چې مسلمان دي, دي او مسلمانانه شوري وکړي او د صحابه کرامو د تسلی لپاره کوم چې jihad ته تلیو دې ته حکمتي بيسري وای او دې ته واقعي ته حاله همونه وای چې تلین دې سوله ده کنه پیر سره نو وسو طول مال ورکول وکړ قال زبيب زبيب وي مور ذروتم قالت ما تيوي هاذا رجل اخذ زربيتي تیسري زما صادره غيسته قالين په تور چې کوم صادره زربيه وي اسره راته وک د بیا له پیغمبر اسلام بسې یعنی بس خبر مې کو نبی رسول ما کوي کنا بڅچا سره روانه په تاسو بي تل بيبي ماره دي غريوا نهونه و دي شکله وقومتمه <متحدث> وسوالاډ خپل زبان چې دا سره روانه چې کټوټ نشي نو بیا موږ ته نبي رسول الله مکاتب چې موږ دوه نه قص ولالو زی برښخه یې موته نو تو یې رب اسیریکا یقینا پرې د لاس د لاس دا واپس ریته ویږي واپس کړتا ساده د مور د دغه تاخير درېنه اویدا لپیا مړو خدای لهاس نوته نبی رسول الله وی چې پختلا نبی رسول الله خوښ ته نبی رسول الله تورې سړی اته نیمات هغه را کړا چادر پېواز کی چې مور ته دا داوور تا دا و ادا بخر ته کینو پریوانه مزال له چادر ما دروخت باغزری ته وی چلان شپزيدو اسوال ان تعام زیات کړه ته صوبیری تعام نه او د چادر قیمتي نوې ازادانی اسوال من شعیر اثرې ماته زیات کړه ستو اوګی دا ور نه د تکمیل لسې وقفه له وقفه ترجمه تل سه اول جزو تعلیق و باب رجلين يدعيان شيئا وليست بينهما بينه باب نے په بیان د دوو سړو کې چې دا, دو دا دوانه داول لري یوسس او حال لري چنيوی د دوانه د پارا غواهان دو دوکسان او دا یو د بارهما بينه نشي خو د سره یو چ دا غسیز دا دریم چا په قبضه کیږي ندی دون په قبضه کینی دریم چا او یاده چې هر واحد په قبضه کې سنه صحیح سره کزما کړه دا و په هر یو لنی سره یو سره د وسد بل سره نو دی وخت وبس کی دا حنا پوش او په مسلکدارې چې دغسیز کنه چې دوکسان په داوه کوي او غواهان د وس نه نه ال السویہ ن има یو امام احمد مسلک دانی چې دیوبه خسنې واټې چې خسنره وته داغه د پاره او امام مالک رحم الله دا وي چې موږ باندې تو غوړو چې په دوانو کې اصلح سو ته پوزونه وکاو او معلومات پکونه چې کم پکې ډیر نه کو هغه شو وره پهلې شوبله مشر مش مستانی په دی باب کې چې کوم حدیثونه ذکر کړل دي دا اول حدیث چې دا ابو موسی شعری ننونه د غی مزمن دغه چې دو کسانو داوته او کړو دنګروي نبی رسول اسلام ترا د یوام گواهان نو نو او ګرځو نبی اسلام دغه اوخلره بین هما چا مسلک ثابت شو شواپیاه نو کومسلک دین ثابت شو وای د چې و ګوهانې ګلو نو نوبی اسلام سی په کې نیم وکه د دییم حال کې اوس داسې دی چې دویس چاسه ګان نه نو او چې چا خسنې راو کوي چې په مال مداغش استهمال اليمين ما كان احب ذاليك او کوي تاسو دوان خسنې واچوي په يمين باندې اګي بودا دوان کده یو خو کې نه یو دازي کله چې دوکستان په یمین باندې مجبور شي او یا یمین په خپله مجبور نه وي د دې پرېخه سړی واچي اوروس به کیدا چې اذا او کرح استان له پدالې وي دمن کرهل استان دې دا دګر زغلي او کرحل استان باب اليمين على المدعي دي مساله کې تیپا چې يمين دا مدعي له اور کول شي مدعي له يمين نشته البته امام مالک رحمه الله پکدا خبر کړل چې دا مدعي او دا مدعي په منځ کې مساوات شرطه په تقوا کې د پارهه چې نه اسې چې دی نو لوپ چې خلک سالحین تنګی او رالی د قااضانو دربارونو ته اودعوی پ کوي او بیا غله قسممون کې وړ مشکلات بعضې خلک داسې کوي مخکې وک او پنجابیانو داسې کوله پهټان دا پخواې خلک چې کومې پنجاب کې د دوورې کړي نو اووی پنجابه وره اچانک بيداوک تی اوسې ځ باندې مونږه چې څنګه راست تاسو راځي دا هوکې سړی دې مونږه بوتلو پیداسي زمانه مونږ یې نشته هغه دې ته ګواهان پېښ کړې ما ګواهني چې دا پټان قسمه غري زمانه او در په پټو چې پټان قسم نه غري پرېشتي او بدروغه نه غري یا ودا قسم نه انکار چې قسم نه غري چې دا قسم خوراله نیمه مالک ته خبره وزنی ده چې دا باندې داسې دو کسانو منځ کې چې د دې و منځ کې معاملې چرتایي سوغه کیږي ديزنه یو یو کسمنه په وروستو معاملې نشوغه کیږي تنگوال کې کتبه الیا ابن عباس ما تری کول ابن عباس او انې به مونږ یې کوی چې نبی السلام قضا بي لري کوله و دا رہی ها کیف علی یمین د دې مقصد د تغلیظ په الفاظو <سؤال> د یمین کې کولې شي که نشي لازم نه لري که څوک یې کولې شي تغلیظ تاسو دمخه شو یو تغلیظ په زمان ده بل تغلیظ په مکان ده بل تغلیظ په یمین دل دې تغلیظ په یمین راغلی نه عبد الله ابن عباس تنویط رضی الله عنهما چې نبی رسول الله صلی الله یو سړی تا قسما غروب الشمس الله الذي لا اله الا هو ما له قسم غروب الله اغزى تشنيش لائقه عباده سوى دغنى شهيدا ليس ذر تشنيش باليمين كولش وابو نذا کرن مدعی علیہ ذممیان ای حلف شود مد علیہ ذممی نو, نو. نو. ایدہ غنبا قسمه غستیشی کنه نو دی کیدارل چاو غستیشی مخک دی کم حدیث مستنی ذکر کړل دا مخک چق ته ذکر شوهی دی الله عشاء تو ی زما د یوسری د یوهودو کمز کی زمکا لا انکارو کو زمان دته زمکی نا ما نماذا لپیا امر تراپیش ماته نبی علیہ السلام استا گواشتې امهینه نبی دې ترام يهودي ته وی چې تخسم خوره ما یې د لپیا امر دا قسم مخری ازه ما مال بويسي به وخت چې کم نه نو دځوس وخره سو غوډه پټان قسم نه او اوس په پټان کې دا غيصه مشهور دی بختور ولې قسم کړو نماته چې دا غو بختور وو قسم خوری دا ما ټول مال بويسي الله پاک بدا ومقدایات را ری گره این الذینی اشترون بی آنی اللہ و ایمانیم سمن قیدا کتاب ال ایمان و نزور کے لئے تبزیر لیر کرشو ویر llevar la balona